إننا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وإحضره لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الله أزداد الدعوة صدق من من زنجير مسيمش ملايين الله سبحانه وتعالى تجدين الجير تجدين الجير يجب أن أشت... يكون هناك من أجل الإسلام. الله سبحانه وتعالى قد رسولاً من سيئة فالنوارة. فالله ما ذروع كل حليسة والذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكروا أولو الألباب. فالله ما ذروع تغيى آيان لسيئة تجدين من ذلك نظيم dhe ju po kupton dhe e mendojm vetëm atë çka më vjen Vetëm atë çka më vjen për së ndjen dhe vetëm atë kupton ndallimin e atë që din me atë që nuk din Ji dashnë fotallojë po dorë, nirfaillahu lli namelu walli nuthu alim darajat Qud Allah subhanahu wa taala injelare dhe qëambësuar ata që kanë dije i ngrenë ngjara më të larta Allah subhanahu wa taala Gjithashtu ka thënë, për dhjetarët, inë në më eqshë Allah në në ibadih në në më. Allahun e kam flikë të erobërët të ti dhjetarët. Gjithë tërgojës e shërë, lëre të rëgose, sharë, lejët, ma dhe ka dhja, të ka Allahu s.p.t. a.jsa Allahu s.p.t. e kam flikë mësum të shduku këtë dhjetarët. Ndë më thënë ata që njohin ata me jemë dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të më shirë në ti, më shirë në ti njohin në gjitë që ka vendosë për Allah s.w.t. në tokë dhe cilat janë drejti dhe më shirë për njerëzimi në barë. Njohja e dhije së gjërë shumë më madhe. Edhe dhije më madhe dhe më me vlerë në, në të të të njahë është njohja e Allah s.w.t. Njohja e ma në të ti dhe të të të të ti. Jo heer Allahu Taala sholli dhe bejë mbi neve dyje. Sepse Allahu i Madhëzuar është krijuesi i çdo gjëje. Edhe çdo urdhër i Shariatë dheve nuk bëhet. Edhe ndëjë kthehet te urdhri dhe krijimi i tij, siç thuhet Allahu i Madhëzuar, "El-Ala ul-khalq wal-amr." Ati takon krijimi dhe urdhri. Edhe urdhri që din për Allahu i Madhëzuar vjen me drejtsinë e tij, me urtësinë e tij, me mëshirën e tij që kërse dhe kërjimi ti jenë me urtësime ti, S.W.T. Edhe shdo urdhe ti është në dobinë njëzënë, është në dobinë në kërjesatë, që kërse dhe kërjimi ti është i këllatë, nuk gjenë në të mangësi. E gjithë të gjare mund të njohësh, ku të njohëshë Allah në madhërorët, ku të njohëshë ema dhe të të fitë ti. Njëtë asëtu, po fejtë sallallahu a.s. në të të të të të të, të t Të arva qanë Allah i ferraqa i alif të rrshidda, Nihë Allah me lehet tësi që të të të mjohi në mështërësi. Dhe ndosë posh të e kjallën rritë një da, Nihë Allah me lehet tësi që të të të mjohi në mështërësi. Nëse dëshironë që kur ti t'esh mështë, kur ti jetë palojë të në toka, në vëqqia, në në nukëllë, kur ti nëbyllu të gjitha rogët, kur ti në agorë të gjithë për e teje, kur do të të kthyë ku më teje. Mesë të dëshirojmë që të rrijo Allahun në këto momente, të vija Allahun fortikis mirë. Edhe njohja e Allahut bën duke mësuar emrat e tij të të gjithë, dhe duke i urdhëruar Allahun në bazën e tyre. Nëse e bën këtë gjë e ka njohur Allahun si duhet. Por nëse nuk bën si duhet, atëherë i të bën ty po nuk dalje prej dështësisë që në zhjerë të nga vrimë e gjithë përës, edhe nëse përvalosë në qieqë një tokë të largohënë nga dhe fërëshësë në zhëmëndinë. Allah i më dhëruar ka tërgojë për mëshrikët, për mëshrikët, e jo për besimtarët, për mëshrikët, që nëse ata i lutënë Allahë në sinësheritet, duka i mjohë që i ishi vetëm dëndetë, Allah i shkëtonë. Puti që e besimtarët, nëse ti e nje për mësukur është The body was fed from her run in his own руines and displayed, vajibk конце体 emote if Allah, whatever simple itions could bring in her family. Nicely so that he knew Him and for Please Put-se, it was not a question that no one knew Jesus, kia was about to know Him. Done He a God that He wanted me to do with his mindset, keep his mind-s beliefs kurse një gjenie e vetë sa e nësaj, ka, ka bënë zhvillimin e gjërave që ka të bënë me të një njeriu e të tjerë. Qosenjoje Allah të dhe lë mora të sa e ka të bëj me Allahun e vëruar, që i ushmi fyere. Ato çti kanë gjë në mesë. Ti je bu skat. Ti ti je besimtar në pasuri. A bë ka shkruaj të dobe besimtari. Që ti ka turp ose sa ti më shpëdir. Gjithashtu Nesë për të përëndohë sërdoë Allah dhe jimpër a tyri që ka bushu zimë në në dërëshuin nërë mërëhuet. A mund të përndohë të gjë nëse që nuk e njëhet Një të njëhet? Një përstën nëse e dërëshuin për të që gjërë për që do bëjë të shi të njohëhet në gjëse të që gjë doë atë. E përëndohë sërdoë Allah në mërëhuet dhe shi shumë që të në dëshuin për të dëshuin dëshuin të njohë të të nj që më profesorojë për atë të cilën duan normalisht madhuroa është që të mos i jepim mundësi ta shohim atë gjëtin. Midat so Allah subhanahu wa taala na ka qejuar që ne ta adhurojmë. Qum anha lakum jinna wa insan illa liya'budun. Do që krijuar do të bëhen me neësinë që të na adhurojnë. A mëndon vallë të mos adhurosh atë para njohesa se mund të astëjë. Nuk adhuroj dot, çu se famë. Do më thënë që të arrish qëmrimit për të qimin ti i këlluar i do të njoshë Allah në më vërruarë. Që është gjërë parë. Nëse ti ke mështë të njoshë të, më të, të, më më të të, atëherë do më nështë të ardhoshë, dhe si që në nëjtonë e ti. Që të arrishë ka nëjësime të ti. Qësh qëllim një lakë që në të një një në të jë. Fërkëto arsu i vëlejde nëzë gjodëm që mësimë njënë dhe zëndzimi i më se asih da ndrs Yup жен me Allahë lehtpo bio fobba alë jsem, me topicioen njëmhtu me gop��halë a ta. Edhe kynajkiej J recognize Allahe be dieクsa të Prophet sallallahu alai employers për vababët sqocve të ti shkoni më k Booksціk dhe gjeneni So come La'i glyve Economë landa kam kchen qës në gjenetit are gen bë Brettpper yaëni me chatës vonshu Më brett chqai dhe gjenelën standa He questoмат klas Se pierd가지고 Edhe ndryjash në gjennet, me dhe tinin, me së nuk kën njerë ju, nuk kën për të gjennet nga herë. Në për gjennet që tjepë Allah në demë, kënejësia, qëtësia, që tjepë Allah s.o.n. nga bërësi në njohëj e ti, po kën gjenu harrjen për njohër e ta. Thandaj, se ishtam për në të ërzinjë e e zjedhë, në të kësaj të ima, dhe nësë Allahu që në alëhtësoj, e më ajët sinceritet, të bëj këtë punë vetëm për herë të një, është më vend dobi më sa do të pamë. Por para se të futem në temë, në thelbin e temës, kemi nevojë për një peta më, e cila është rruga që duhet të shtruar për të hapur me të që të kemi mundsi më, më pas ëh të them kollaj duke shpjeguar emrin e hollos për ta, do bëjë një ose dy emra të mëdhenj, të zgjo emrin korporativësinë për e bizisë tar. Me as farë kimën prekun në bizisë tarën në këto. Të qofë asnjë si të bëhet me disa fjalë. Do mfalli, sembaso të të gjera më shumë pak të vështira, pojen do të mos dhomën për të nuar të para me thëgëllimin e Emrës së Allahut, për arsye se kjo është një rregulla, të cilën duhet të di çet personi parazysh kur të kur të vini rradhë te Emri i Allahut subhanahu wa taala, jansi A i hëndeku i cilë nuk e le një një një tike, a së dhjakës, a së majtës, për e marët e vërrujën e drejtë. Në të do mëzdojshme, në dhe në të zilem rrët dhe shra rrët pyriteve nësë ka pyriteve, nësë ka dhishkër për qarë. Pika e parën të farëtoni është që emrët Allah të gjithë të uqinë tijenë. Qëta kemi të qëllu në të uqinë tijenë? Të uqinë të të thot Nuk ha për nërgjika, dhe më thëllu. Nuk mundet që njeri ju të njohë e ma të allonë nërgjikën e vetësitë. Por, e ma të allonë njithën vetëm bandë të shpallëja, vetëm bandë të kurani, të shumëtësitë. Nuk mundë njithëm atër njithësitës. Sikur se nuk mundë të shtoshë njithë të kjerë shpallu në mëngjitë, dhe asë nuk mundë përkësuk në lëngjitë. Për është nuk mundë të shpallu. T t t njohë t njohë njohë në jemë do të kuptojmë, inshallah. Se dhe njeriu nuk mund ta njohë Zotin me logjikën e tij. Kushti i themës, vetë nuk mund të njohësh Zotin me logjikën tënde. Prandaj është domosdoshme që ne të kthehemi për të njohur Allahun më thellë sikur Kurani, libri i Allahut, dhe tekstimet e Profetit sallallahu alajhi wasallam. Këto dy shtyllat që bëjnë domosdoshme fenë islame, edhe detyren si tonë për të qenë të takueshëm praktikë është dytë, besimi në Emanullah, por ka edhe këta të gjitha gjëra. Gje e pa e si shë të, të, sh... të, të besosh e emrinë që emërë të Allahu të nëzërua. Përshëmë, më të thejmë, Ar-Rahmanë. Ar-Rahmanë që shë në prej emërë të Allahu, dhe në do të shkëjdojmë që shë për kuptimi në të ardhësh, rjedhohet e ndesimin të emërë në rratë. Të besosh e ky është emërë, se të ky është rasnatuar në Quranë, në hadithë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Mëshëronë, që Allah mëshëronë qëmë. Gjithashtu e të të dhesos rrjezhoja që dalin për të eke emën. Që janë, përshëmë në tek emën a Rahman, që Allah i maveruar, do të i mëshëronë një kërë jetë të të të të të të të. E si që ka mëshëronë të të dhjena besimtarë dhe gjithashtu, dhe që të mëshëronë një të të kjif, është, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Kanë qënë të privilegjuar që ta fitojnë më shirë në lotë më vëlluare, duke besuar, në vëlluare, dhe duke dhesuar besimë në vëtetë, edhe duke një më dhe duke një më dhe dhe që me e to në eqëtë. Për kundër, të njërë të njërë të një kanë dhuvrë nukënë dhe dhe dhe dhe vjua në e vërdetatë, kanë shkuar majtës gjafës, një dhërësirët e humjes. Përndaj, këtu të përmëndit një përmëndit një përmënë, qi tregojn se si kanë devijuar njerëzit ose më mirë cilat janë gjërat në të cilat kanë devijuar njerëzit tek mëkat Allahu më dor. Për shkakum kem devijimin që kanë bër mushrikët, të cilët kanë marrë mëkat Allahu dhe e kanë bën idhujve, sepse për shkakum kanë emrin El Ilah ose Allah. Ata kanë devijuar mushrikët, edhe kanë juhetur një rrugë të rëndin las. Na, la ilaha sallahu. Kan ju lutë në ruçë e qojmën ata. De kyllë devini nuk lejohet, sepse është emri që takon vetëm Allahu, o bejë. Ku ata kanë devinjor, sigurisht e kanë thjuet nga Elazil, që është emri i Allahu Subhanuhu Teala, kanë thjuet e Ibû qito që e ka vonë emrin e Allahu. Në lë. Për të tjerë që tregon për devinjin, janë krishterët. Te krishterët e thujtë në Allah me emrin që nuk i takojnë Allahu më theuor. Allahu Subhanuhu ila nuk mund të mbështesh emë po të tillë të cilat kanë qisur për shkak i as art. Loft harta nuk ka fmin, kështu që nuk është art, ai është krijuar në shfaqe. Por të cilat do filozofët, se ai është shkak i vetërues në natyrën e tij. Po të pudhim ta shkruajmë në grund të fondit, filozofia e kullë fjalës do jetë më shumë në drejt diçka padobishme, sepse puna e filozofisë, si puna domethënë një supermishi, në mëjtë mallit, është e vështirë për ngjili për ta arritur dhe nuk është mish domethënë Në rreth gjithashtu më bëu, që sot vetëm je po e sai, shumë e punë filozofisë. Në Kadobli po sai, është edo, jësaj, vështirë për ta arritur edhe kur ardim kund para gjë që nuk ka asnjë dobënte. Ka shumë je luqë po asë më, por e kanë humbur dieta të mbyrë, që kanë hyrë në filozofi dhe kanë dalë për sajm masi e kanë kaluar qytet. Një përkryer është rrazi, minimum të madh i tyë, po po veten e vetë më të. Po kush e promovoi çfarë vao? do njohen, si thëm, provojnë, filozofi, të njohë se jo do më vonë e provoi filozofin hyrë dhe nuk la gjë pa njohur dhe se mund pa dolën shohë lukat do të bëfarë do të hyrë në det të thellë të rilëk profetët mbrapa do më vonë të ngëmbësej në njëse profetët atë kuptova thotë se theja më e mirë të teja e tnejse se thua se Allahu është i Allahu është i jashtë ka në lokat pastë vjiu aba futur logjikë pa shëntëruar vëti në pavullën të cilës stali me rrok këni se më ton Filozofët e qojnë Allahun shkakën vetruet me natyre, në bada nga natyre. Kurës një jetër, në gjithë në fundë devijimi, dhe vijimi në njësa grupe dhe kumbëra, të të të të të të tonë që, që Allahun ka të emre, për nuk besojnë përbajtër të emreve. Ata tonë që Allahun është samihë, Allahun është busërë, Samihë në mundë dë gjuës, për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Shqo që dhe më dhëmën për ta, edhe këta Ema nuk ha në që më e zhjerë në pare. Këto dhe gjërës një shumë në bagë, të nëzishme në më bakë, ku të këllohin shqegjimin Ema e Të Allahës për të nëzharë. Edhe gjërës të jërës. Pikët e të që shërënë të nëzharë për të përmonërë është, Ema e Të Allahës gjithën të bukur. Ka në rritë në gradë në më të lartë të një njërësi të t Sa to ima ka të bëjë me këtë, domethënë po ta shikojmë Allahu subhanahu wa taala i pakënduesit i tij e cila është përsëri plot në të gjitha aspektet. Nuk ka më tavë mundësie. Po sonë e thotemi, domethënë mëshirues, nuk ka mëshirues ai. Mëshira e tij ka kambëritë kulmin e mëshirës. Nuk duam të jemi omer të të gjithë që do vini simi veçantë në promesën e Allahut mëdoruar. A më të përgurë të sigerëndë me të shikënë, e më atë Allah dhe në të bukurë, ta nësujë se të ka të të të bëjnë me të të të të të të të të të të të një, edhe se e dhutë se pse kanë të bëjnë me Allah në më dhërdojë. Qën e një u shenjën Ekberu se rrëgatë, qështë dhëshmi e mërë mëte? Qështë gjërë e shë dhëshmi e mërë mëte? Qështë gjërë e shëllë e m A ju gjithë të shmja mërë marë dhe në më më përstaaj. Panetë në Allahu, e da kamë florë e fejë, Allahu akbar, Allahu të imam. Për në rejë majhim për yë për kasin e të tijani në më mërë buëma. I kjetër është, dhe pasë për pasë për në të shka. Kër kasin për Allahu në mëdhëruar, dhe më thumë kër shkyrgojë për Allahu në mëdhëruar dhe kasin për të, me johët të përdoj në fjaqë që nuk kën Për shembull, pse një shembull. Mezim ju shkruaj Zot, o Zot. O të cilës shkalla Z O T, këtë shkronjë nuk e përmendon Kur'ani në fund. Do të më të gjitha janë na arbisht. Ngjampa më. Do që përgjithë në Kur'an ose në hadith të profetit sa selam që Allahu ka thënë o Zot. Ose ka thënë profeti sa selam të o Zot. Fare. Si këto shkikose janë arabisht. Ne po, ne tashimi turdhua që njohim emrat Allahut dhe nuk është për emrat Allahut Zot të ther si bëhet leo do të shohësh do të bëhu leo kur ne tasim për Allahun e tregojmë për të vëluar thuash Zot dhe jo të thuash Zot se se ti po tregon për të edhe kë ndërkënale ka një kuptimi do sa po thuash a është Zoti emri Allahu Zoti a është emri Allahu se është emri Allahu emri Allahu ne njohur të njohur që kemi në Kur'an dhe kur thasin padre Allahu kërkose me Allahu Këptimi e mërë të ti, këptimi një për e mërë të ti, kërë që si këptimë, kërdo në tasim për të lejo, të ka shpa e shë. Dërsa, të tu është qëra, well për është, për është e me Allah, e në nuk është e me Allah, e të qërëmatë Allah, dhjithë, e e në Kurannin të me, edhe në Zotë nuk është, par e në bishë që të e me Allah. E qakë dhe qëtë? Dhe të lehë në punë par dhe vë ka po më duhet të kuptojua. Kështu që dhe të marrësh emër për shumë, Allah, të, po më lëmë më shumë fillon. Për shembull, ka treguar që Allahu Subhanu Teala çfarë të formatohet në qëmashtrohet nëntar. Ata qëmashtrohet nëntar kanë ndonjë mëshkallë. Si shpodim për ta? Ky lloj veprimi është i veçantë për ata që mështrojnë. Çfarë do thotë? Çdo të thotë që ne nuk lejohet ta zgjerojmë këto veprime, të vëprimë, themi që një për emër të Allahut mëshkurtum leo. Të leo فكل ما يمر الله دون فقط شيء لن يمرك فاشدومه ببريمه الله سبحانه وتعالى امره وتليوها كل شيء في كتابه العزيز ما هو تماما هذا الحديث اللي ننطقه في المامه هذا ترجمته هو بوهر النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم لله 99 اسما 100 الا واحده من احصاها دخل الجنه الله يرزقنا الجنه nuk tingfai kush i përfshin ato kë në xhelet me të transmetim po kush mëson ato përmendesh kë në xhelet domethënë se mund të jetë e saktë kur katër më to buhariu në disa vende gjithashtu katër më to dhe imam muslimi është aty sakt një transmetim thotë kush mëson ato në xhelet Allahu kanot 29 ema 101 ky të 201 është si përforcim pas të jetë më to 29 nuk ka asnjë kuptim tjetër thotë kush i përgjindotor kurse ne traditë ka kush mëson ato promovë kuptimi i vërtet këy me xhenet sigohet tash familje të mësh ka po atë që mëson për mundës ndonjëherë nuk e marr Allahu dorë s'ka kuqëniu gjëra ajo nuk e dinë se farma s'mba sa jero se dhe ka s'skon danc s'sa këvi kor ti djali voti bazë dëshiron parëx xhenetin e Allahut apo ja dia se thos dia rrugës lut ndjera po ta rrugën delellallahu që jo është në vend të më të Allah se se mamë tyu si do arris ti në ush Allahun e mëdhur a me profet sallallahu alaihi wasallam kush i mëson ato ti në xhenet në lidhje me hadith kemi kemi të sa gjera gjë e parë profeti sallallahu alaihi wasallam ka thonë Allahu ka ndër 29 emra 100 për një a do të thotë kjo që Allahu ka vetëm 99 emra në Kuran e tërë gjetar të ndonjë gjë tjetër Shumitë djetarëve janë të mëndimit që kën lumbë dhuk të rgonë që ema të allojën jënë kofizuarë. Shumitë djetarëve të lënjimit. Vërë në ujë, që ka rëndë dhekor djetarët që kën lumbë dhuk të rgonë se ema të allojën jënë kofizuarë. Duk të rgonë se ema të allojën kofizuarë, por të rgonë se këto në të ditë në t t të ema, kur shë në nësë përbërë me të këndë gjënë? Dëme dhe moon Вас pe ellenrë ka të bëj yes, më shtër servirim që usë daot ke Ay gloriousë. Lërsa imbuk hè Adhi ibn�� që shqnë Baluzie, se e bleند e të mandimin që kjo jadië fre dungeon se ta kajamo retër grë Motherтр. A përkëta ishte q kanë shumë më i të drejtëa e frazëde... E advisë të pantes itë ajo A e aprodoo komisë, bag më rq展 Dhe për tx незnë argument u jakuz Me ga unik, si kërër kë e muove 8 عبد الله بن مسعود رضي الله عنه السبب رفتنا صلى <سؤال> الله عليه وسلم الله من عبدك و الله من عبدك دعالي رب الطمت دعالي رب العمد ناسية في يديك باوه وهمتك ما دريتانه في الشرطين ما وين فيه حكمك يكينا يوتك موكا بروعا عدل فيه قضاءك يشدريت في يكينا يوتك موكا اسالك بكل اسم هو لك تلوتني مش دو امرك تلوتني والله من ذمك سميت به نفسك ما تطيني ديك جوتو الزمن ت هو نذو في كتابك او سيتذبطن لي ليكم ت هو علمته احد من خلقك او سيكام صور ا ت لغيره من professeursك او استأثرت به علم غير من غير هندك بان من تنين. او سيكفشهو تاتن من دين دي ت لما هو يقولت الله ال Fë Clayani static sh知 ja nëtaj, daj ka catuaj në qaj nit, dhe hërgurëna husë, që tëryg من kini. Fëtë a regon që, që Allahi më sivrua që Monta 거는 për qënd nuk i gjesë kush. Do tërrunje. Qaherëve tër qëni kannu mahëm ali achëtime më factual pasare të ndë presidency që këtu që shuheten shkubhe Nga 누�ën që disa që engjë këtant të fëshshhtë që të nismodo që që që janë të që janë të këpë Vedë gjesë nuk 1990 së që nëmë talëtë që në Në mali sheh diot, kanë të profetin sallallahu alajhi wasallam ka më kushtin e çonot. Tërkoja të një orë, domethënë që Allahu subhanahu wa taala pastaj më tjetër. Po çe Xulistan më thënë në një libër që titullohet Dalata ala wa laqle al-naql, në dhallimin numër 3, faqen 302 është transmetuar në hadithe të saqas se profeti sallallahu alajhi wasallam thoshte me sejdë, Allahumme inni a'udhu bi ridhaka min saqati, thoshte oh Allah, kako i mbrojtje, në kanësinë të përzemëriton që më mohavat këto në qomë. C'ka qojmbrojtje më shërimin tënd për dënimin tënd. U bë kaminkë, kërkoj mbrojtje me ty për teje në oksajtelanale. Nuk mund të mbvarish dot lavdërimet ndaj tëjer. Nuk mund të llogaris dot lavdërimen ndaj tëjer. Anta kemaftet ala nafsiqti sigë ke lavduruar vetëm. Domthon po vjen sallallahu alaihi wasallam që qofëti dëgjuaj Allah. Mënisë çniftajom rinta fqetë apo mund, konsuliti që bëj drejtori do të thotë unë nuk të lavdëroj siç duhet. Ti jesi që ke lavdëruar ti vetëm tonë. Ka dihet rastë të ndonjë muslimani, laisha rabbi Allahuha, po ti gjolsen ti në mëkatë digji. Kështu profeti sallallahu alajhi ve sellem tregoi se ai nuk e përfshinë dot të gjitha lavdërimet që i takojnë Allahut lavdëruar. Edhe sikur të mundin të të përfshindë të gjitha lavdërimet, kjo do thotë që ai dëni të gjithë më atollahu. Të të mind, with removed, të që të tincitetin sepse çka lavdosh ama ushtron zbul duhet i josh ditë dhjetë. Çfarë lavdosh të tincitetin. Dhe kur ti thua që nuk mund të lavdosh siç duhet, të të tregon që Allahu është e pafuqisie dhe e më, që ti nuk e di. Prandaj edhe po profeti sallallahu duke përfshirë të verimin tonë të dhuar, që lavdojnë dhe zvojin gjithçka kompetent. Ti thjesht që lavdosh më tonë. Këta hadithe përdoren qehën sa një argument për të treguar që Allahu ka hemra të tjera të të cilët i kiti din Gloria. Nuz të katë, qëautim Freqësa Ministrës Sallallahu alë Kesella Billi Qush in bëshona të përmështri? Në mund m夢 të chatë përmundas fëhet e qëonur në mund të chatë i kshuj ba emails-behet, … fair ordhë si Zarijany alë Ma Nsejë përhi- sitesh të dz systematically? Nuk e shetanjate, …âu në lla su e dai e qërësht, … 6 milion do re dhe mofu i dhe chnote dhe narijatit dhesht aqui … …робuj dhe Arellani Dhe Sh網ierla Haa që ndjesë funjë në të. Po kur ne duhet të përmuam ato, duhet që të neohësh ato. Jo ti asnjë më sot më të neohur. Ta, ta dosh Allahun duke i lutur duke ta, atële, dhe duke lavdëruar me to, atëherë ne i të neohë. Kjo është çutim i vërtetë. A nuk e keni paraqitur Kur'anin? Kur'ani, libri i Allahut subhanahu wa taala, jo si një person që soni të bëni ndërmendsh. Po vetë nuk e sotorohet. A hyjneni? Profeti sallallahu alaihi wasallam po i hadith sa çetrasulunna muslimi nga ibn Malik al-Ash'ari thonë ligjë ol Qur'ani hujje lekawale, qe Qur'ani është argument për ty ose kundër teje. Këtë argument që të njohë emrat e Allahut, të cilët shumica e tyre do të gjinë në Kur'an, nuk mund të shin ta fundi një njeriu, nëse njeriu nuk i zboton ata dhe nuk e adhuron Allahun atë. Adhurimi nda dy lloje. Është adhurim me vepra dhe adhurim me lutje. Adhurimi me vepra është të adurosh Allahun në bazë të çfarë bën, kur ti falësh Po nisha Allah sikon, sepse ti di që Allahu ka një emër që është El-Basir, shikues. Që do si të thotë që sikon për më kur ti parash tandisje e qut sikon. El-ladhi yaraqu hina taqum wa taqaddamu fi s-salihin. Siç thon Allahu në surat e tij sikon dy, kur ti ngrihesh, edhe kur bën sërë me atë që bën sërë. Kur ta ndijesh ndonjëje, atë ti ka dhuroj Allahu me këtë emër që është El-Basir, edhe kjo nuk më më dëtier. Dël pyetja, a ka ndonjë argument që gjithë emarë të Allahët. Fatik është, dhe më dhërë, është transmituar një hadisë që një ndonët e këtër një viju edhe e transmituar një ibn Hibban ibn Madje ku e më përmëndur emarë të Allahët përmënd përmënd përmënd për e të nëmët. Këtë për shëtë të doblë. Baj në mund të gjë. Nuk ka argument të sakt ku të e më përmëndur të një qithë po, emarë të Allahët për njëherë. Por ku jam të mëmë ditë më të Allah, ekziston përçin topët, kjo që nuk ka mënyrë të sakt ku jam mëmë të gjitha këto njerëz. Sot si ulstam në tydje, hadithi i cili ka përmendë të gjitha më të bukur të Allahut është hadithi i nëriut i cili ka transmetuar emrat të Allahut në librin e tij, la buhure ya rjë që të ka transmetuar me rrugën e transmetimit në namazh e sunetin e tij nga buhurell Allahut. Sot, kështu ka ne ka të gjithë detajet e hadithit se që është dhënë dogut në dy rrugë transformimi të, të kafshës, një dogut. Për, law, për, ema, kjëtës, të të për të, më tepër, u dhrok më në bazë këtë temp. Tjetër me kushtazën probleme të vërtetë. Patidhësi kemi dëgjuar që thojëma nuk kanë të gjithë mësuar. Gjithsakave trëgësi kanë dëgjuar. Por sërish kemi vëçuar një pikë që thek për një emër. Por atë që ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam që, që i çajëj emri më i madh i Allahut. Ko shgi të nuk ti në në nuk i vissirtasat? Kvoor shgi t' 50 tësource, e të Tyr what I have. Këtëni tëernë dhe nuk i të Wolverhamme. Nuk i të retë possibly të misë të killingë të për tëolie. KantaESE nuk i tërinë nuk i të Christiansi, and nuk i të Sh tensor, Nuk tu është nuk i t'ex monster. Këtë nuk i t'expernës që gjithë edhe 4 hadithe. Në proheti sëllë radhë przyjiz zugljuq. Hadithi ele Qadullahi illruhat nuk Rouride. Parih nuk i t'erë frites Dhe gjënë një burë duke thamë, Allahumma i njës e luke, ëni është edhu ëmët e antë Allahu la ilaha illa antë në ahadu s-samen, të atë o Allah, unë të lutëm ty, duke qësë unë dëshmaj, se të pia Allahum që nuk këta dhërurët një kërështë e janë, i vetëm, i s-samenit, të këti dhe bërëtonë gjithë kërë jësër, nuk e lindur dhe ras nuk e lindur dhe nuk e të barabarë. أنت الأحد الصند الذي لم يلد و لم يرد و لم يكن له كفو لها فقال إثاة رفادي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله بالإسم الذي إذا سئله به أعطى و إذا دعي به أدام إثاة رفادي صلى الله عليه وسلم ينزع يشلوط الله و معامل ما تتصيله فتلوك إشاء الله تكريجيه فتلوك إذا كنت أخير سيأترسم في فتل فاشاة ودولة تتصيله شكريه فتلوك إشاء الله و معامل ندمر متذكرين قد تلوث الله في البرج و في الكوفيه حديثه نرسل له بو دعو الترمذي ابن ماجه ابن بشير الحبان حديثه الصحه كيش اديني مره ماي من اللهم اني اسالك اني اشهد ان انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد كل حديث له حديث ابن مس رضي الله عنه E saullu muhammedin sallallahu alei ve sellem ne jam kur pam budh duke thënë po thoshte në namaz Allahumme inni esaluka bi annaka el hamd huwa Allahu enta kel qoytu duke falendëruar sepse ty takon falendërimi la ilaha illa enta lukata doti kulestai el hammal el malik ie muti ie nje si dhëmosi ti e shpik sincere ve i tokësh beju sallatu an or ya dalal wal ikram tot opo sa due si imadhashtin e bojaris i ahimiy qium pa pavid sallallahu alaihi wasallam ju lut Allah te haje me thimar me te cilin po ti lutesh te pergjigjit Allahu madhor dhe po ti kërkosh te jet te gjitha gjithashme transmeton imam ahmed ibn bi shaybe ibn maade ibn abu dhe nisai ibn hibbani hakim hadis. Kusha dihet dy hadithi tret tash hadithi e bi umamis radiallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thon Emri më i madh i Allahut më dhuohet gjithë në tresurë, në mësuar Bakare, në suan Al-Iman, në suan Paaha. Një për të thënë të hadithit ka thënë i kërkova të tresuet dhe vuarë që të ndodheshin tek ajëti kursi, Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Do të ishim të themin në suan Al-Imran, Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. A kdevid tret është mësuar Paaha në faqen e E 성ita, tre fundi ku thotu wa anatu iljuhu lil hayyil qayyum, kjo thotë ajet kuromanvei. Një bëhet ashtu edhe këtë. A dhe është sa i dobët të namazë, të hajojë një bëvetë sabaran. Një botanë kanë thënë që ajeti tretë që ka vënë në këto transmetues, thonë nuk është sakt takimi që ka bërë këto transmetues, se nuk është për profesorin Selim takimin këto tre ajeteve. Profesori Selim nuk ka qenë i interesuar, por nuk ka tentuar të kushtojë ajetat. Një për transmetuesu kanë thënë që mendimi i mirë është ky. Dhe ka thënë djetë arët, që ajo që ka thëlejë nuk me duke dhe sakë, po e sakë është një i thjetë që shponësën paha, që të të imë në Allahu, la ilaha illa ana. Këto e tërë hadhihet, që janë të sakë, që janë të respektuar në lidi me jemi në Allahu blu'llahu. Êshtë një hadhih i kadrë që të të të tënë, Esma B. Njëzib, ka thënë, të profetit s.a.s. ka thënë, emrë i me madhi Allahu, është në të është na e ditë që thotë mosu bekarë, qoj Allahu kulahu vahid, la ilaha illa hu, errahman urrahim. Zanaytin që është në fundimin e suta Limaj, pomod. El-Falamin, Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum. Dhe bëkëti në të dhomën, kështu që hadithet e saqe që përmendën emrat e Allahut janë vetëm tre. Çto më. Përse bëhet mendime të dietarëve në lidhje me emrin e Allahut, më sa kam lexuar vetë në ditë, më dini parë i disa dijetarëve të cilët thonë të parë, të dytështë, që emri më i madh i Allahut është As-Samad. Ne do ta shpjegojmë shënëzdohet As-Samad. Në humali do mështejnë për Samadën bazuar te hadithi i parë, kur të mëndojmë Samad. Kurse mendimi i dytë është i disa dijetarëve të cilët thonë emri më i madh i Allahut është emri përbërë nga dy ema që është El-Hayyul Qayyum, kjo do të rryrohet nësha. Alejon Allah. Edhe këto janë përmendur apo të shikojmë te hadithi te hadithi i tretë kur thamë që ehem e m'em Allahu subhanahu wa ta'ala transmetuzi kaformon me tre jete ku informon me lutreja el hayy el qayyum ifashallahu la ilaha illa hu el hayy el qayyum ibi thori almam 80 allah la ilaha illa hu el hayy el qayyum zejdi 30 sur pah ha tokcil nfan çeljetar nevoj te mesa esh ni jete o ky ka tan wahetin uzul el hayy el qayyum shuka fant transmetosen ne poesartan çoshe ni jete o ky kurse melimi tret Dhe mua dhe mua dhe mua këmë duke së fëndihu më i sarkë, dhe shë emë me i madhe Allah me tërstë, Allah. Kështë e me i madhe. Fërëtë i shkëtimi, kësaj gjerë dhe mund të dhjaësi, mësë dhejëlem këmë gjë e rave në umërëm të për të dhjimë të plasëm, për të emër të zotit tonë, Allah. Vëllëm se shkërtimi dhe mund të dhjetarër ka dhe që kërë emër ka përpshirë, kuptimi në, në të, ha, të, të, taj, tjë, të e minisake, gjithë emërëve të të bjerë të ti, të ndrejtë në e meritojnë gjithë të emërënë mëjë madhënë. Këto mëndim që hamë, ka zhe bëgjitë, do në të halë, të mund të të në të adhjë, edhjë dhe të tjerë, të këmëndim në dukës e më nisakë, me gjithën të të në dukët të tërgojtishe katë bukurë. Të asemë zërë nuk është ku jemi mëjë madhë e lohtës. Kërë dygjuar një përshspe të dropër vndë edhe pos Vejne Pohësh luke, He dhe says if Tpa со Allah faqe indhe allah fit eallahu mejmë allpa Gjihe bëshun i haqir ut të Ruzadwa të vetës i shumë dhe Allah mejmë all avejmë allpa Me të shmiminë e përfiti Bëjë që duane edhe n illustraz dengan Allah dalai mejem allpa Bëjë që duane Walajве inhe kept luane edhe oresigur gugjt MEUD allah me eaffen assr. Ndëmë arreju qe ngjernit dhe dia mos të proçuar, na ndihmon të jesh pojetuesi që po na punon, po na duhet të kemo më duan. Një po gjen më kryesuat e duaja është përqendrimi. Gjem kryesuat dhe shomse Allahu të bëjë në Pakistan dhe lute domjetëma. Pika, domethënë kemi dy pika themelore, sistemi është të paso pas çështje një rregull, të cilin e ka përmendur Allahu në Kur'an dhe ai është Kur'an. Duhet të paso pas gjithë fond kur të flasim për emrin e Allahut për shëtitje që bëjmë të emra Po pasojë e kësaj që po mandojmë vallën në zonën e shujna, atë lejsë kemi të dië se ai është Samuel Bosile. Bukatja e Jezdit, ajë i Jezdit, po të çpoq. Nuk ka Jezdit. Që i dimë çfarë shmorë storë. I kanë mbyllur portat të gjitha gjëra kombra. Nuk kanë vona sqeet, që të dëgjojnë vërtetën nëse dëshirojnë të vërtetën. Puna ka han nuk ka Jezdit, që mos më bënë një Mos fundën kjo kur të dëgjojnë emërrët e qytetit sa i janë krijuar sa. Po ne ka thonë Lukas i Gjergj. Gjithashtu kjo pjesa e vjetë është përgjigje për ata që thonë që Allahu i janë krijuar. Ulucje kamë sa qobe ka tuma për shijave. Është ka shpijur shijat. Ndërsa Isa dy dëytë që thotë dhairi është dgjuesi dhe shikuesi, ai është dgjuesi shikuesi është urgjencë për ato të cilën thonë që Allahu nuk ka asenti dhe nuk ka rahma, ose nuk ka dërcitësi, të ndarë në disa grupe. Allahu subhanahu wa taala repartial ja këto për një në këto që do të thotë, nuk ka sejerë tjetër. Mbajmë lutën, me 2 rëfa ose 22, dhe rëza, me vizon 100 viza, nuk ka sejerë tjetër. Ai është i thuajshëm. E, në bizedarën as mund shkëtitë të qave rromancë homësh kombëlibël të seri ka thënë domethënë do bëj shumë të bukur në lidhje me këtë. Por se ai më dhëruar ka thënë Luca se ai e zgjidhen pun paga sonë të gjujë sikur se pse nuk ka bërë më shumë tjetër. Gisay Maria bëka famë të gjujë si po. Po baza e këtij dobive është sepse dëgjimi dhe shikimi, se dëgjimi dhe shikimi ekziston të krijesat. Ekziston të krijesat dhe kuq ndonë bukuria esenciale. Se me gjithëse edhe kryesët kamë dhigjinë në shikimi që Allah prapë ajmë në kërësit të tamë. Por të reguar dhe mërën që me gjithëse që gjithëtonë dhigjinë në shikimi, prapë Allah në kërësit kryesët. Po të jam dule port në shdukuj që mund të mendojë se kanë gjeshmejë, kur në dhërë. Shdule profeturimi një otë i përë Allahun është dhjashtë, është dhjashtë të vëtëtë të pësa Allahun shumë dhështarë. Në do të shpjeg دو تصاليم رجل من الرهب لو متفقته في الرياض عندما بنوثت جسمه فارقته طوله كاسه يعني ذاه فموله في ميوته فتوته سمند ميوته اسهوقه في غث لو مفترون تط نكريت الله فكل وجهه الله سبحانه وتعالى لا تمن شيء تلك قن الله سبحانه وتعالى في بنورته جنيد ما او تو به متشابهه فالله سبحانه وتعالى يوجب اته Gjërat e jashtë, kur ndal basi, kanë siç janë xhëllët, fruta e çhahat, mishi, orjita, etj. Jan gjërat të cilat njihen me emra të ndryshëm gjial. Në mëfotit në basi nuk kanë gjërat, në ato që ndodhin në jetën e sëmës. Për shembull, për shum banane, rrush, etj. Kto ndodhen vetëm emrat, sepse realiteti këtyrin ndodh kë. Duke pas të kushtojë profeti sallallahu alejhi dhe selem ka thënë që në xhenet ndodhet atë gjë që nuk e ka pasur në tokë. Dhe duor veçë në zgjedhje ka qenë një. Do të them, xheneti është diçka që sipërvojon do të njëjë. Sado që tu e piqësh këtu, është ashtu ka të, ka bardhë, ka kuzhë, ka derë, çka përfiton dot. Nuk e përfiton dot. Është asgjë larg mundësia në njëjë. Është asgjë larg. Asnjë mëdorë, asnjë bukur, asnjë që përfiton më shumë njëjë. Që është Avenida e, e, e, e ambalomt. Te ka kriju Allahu. Te ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Dhe ka dhënë me dorë në të xhenetin e ati. Në jeni të përshtatur, po kërkuesi ti, kërkuesen e jënë, a mund të përshtatoj? Pandaj, gjuthi njeriu gjithmonë të nargoim mundin e vet mund. në me gjërat që tek përqyrimi, saq nuk lejoan. Allah subhanahu ta alaishat më dorë të përshtatoj. A ve nuk jesh dhe juhet të përshtatoj. Pandaj kjo gjithmonë nuk ka se yezë, ai yezë duhet të costi. Kto është disaplika? si po thoni për çimit të ardhshëm me këtë gjë do të më konsumojë